Rövid értekezés a sötétségről és a világosságról. Rossz dolog gyengébbnek lenni, de még rosszabb tudni, érezni is ezt. Ez a tudat az ember legmélyére hatol, és nem igazán tesz jót a szerveinknek. Megzavarja a működésüket, különösen a szív és az agy kölcsönhatásait. Margrethe nem bír ki ennyit. Nem viseli el, hogy útját állta a halálnak, és az megérintette. A tüdőbajból felépül ugyan, de abból az érintésből nem. A hidegség ott marad benne, sötétséggé válik, és hol megnő, hol összezsugorodik a bensőjében. Kiszámíthatatlan, mintha a saját akarata lenne, mintha akkor jönne és menne, amikor neki tetszik, mintha mindegy lenne, hogy tél van, vagy nyár, madárcsicsergés, vagy hóvihar. Ez évente kétszer-háromszor annyira eltölti az erejét, hogy mindent rettenetesen nehéznek talál, csak bajosan, komoly erőfeszítések árán győzi ellátni a háztartást, vagy kiteríteni a sózott halakat. Amikor rátör a rosszul lét, lefekszik az ágyba, mint valami nyomorult, ágyhoz kötött öreg. Már semmire sem jó, teljesen haszna vehetetlen, végtelenül elesett, és valószínűleg mindenkinek az lenne a legjobb, ha megszabadulnának tőle. Ilyenkor a gyerekek kényszerülnek a háztartást vinni, ételt főzni az apjuknak. Miféle anya és feleség az, aki még a háztartásról sem tud gondoskodni? Mit ki nem kell állnia ott dűrnek? Nem is csoda, hogy néha felönt a garatra, más nők körül forgolódik, az ő helyében ki nem tenni ezt? Ki nem? Margret tudja, hogy csődöt mond, de eltelíti a sötétség, minden szervét befesti, behatol minden egyes gondolatába még az emlékeibe is, minden elsötétül. Alig bír felkelni, két-három napig nyomja az ágyat, csak fekszik, hanyat, néz a semmibe, teljesen mozdulatlan, mintha aludna. Nemigen felel, ha hozzá, többnyire csak hallgat, a gyerekei alig merészkednek a közelébe, ott dűr pedig az erőső szobában alszik. Ám ezek az időszakok mindig hirtelen érnek véget, Mintha valaki elszakítaná a halált Margréttól, és visszaadná cserébe az életet, a csodálatos életet. A vére megtelik napfénynyel, kacagással, madárcsicsergéssel, bizsergető vidámsággal, és képtelen nyugton maradni, mozognia kell, ünnepelnie az életet, táncolnia. Teljes erőbedobással neki lát sütni, végig táncol a házon, és ölelgeti a gyerekeket, akik egyszerre örülnek, megrémülnek, és aggódni kezdenek. Magához szorítja az életet, mert annyira jó, annyira szép, a létezés annyira fontos, hogy mindenkivel, a világgal, sőt magával Istennel szemben elkövetett árulás lenne, ha most visszafogná magát. Ezért kiszalad a házból, szeretné az egész világot örömújongássá, táncá változtatni. Kiszalad és megölel egy éppen arra járó férfit, egy gazdát a völgyből. A nevét tudja, mást viszont nem igen, de ez nem is számít, mert imádja az életet. Mindent magához akar ölelni, ami él, megöleli a férfit, s azt kérdezi tőle, hát nem szép az élet, nem csodás létezni. A gazda pedig kényszeredetten el a mindennapos bevásárló útjára indult éppen, és akkor váratlanul megöleli egy ilyen szép nő. Egy szál hálóinkben egészen átérezni rajta a mellét, így a férfi még jobban magához szorítja, a női ölelésben minden gyönyörű mondja és megcsókolja. Aztán Margaret talán fél órával később, amikor öröme már nem annyira fékezhetetlen, amikor már visszafogottabb és megfőzte a kakaót a gyerekeknek, meg illatozó süteményt rakott a tányérjukra, kisé elszégyelli magát. Talán nem kellett volna így kirohanni és megölelni azt a férfit, pláne hagyni, hogy az meg is csókolja. És eszébe jut, hogy a férfi a fenekét is megfogdosta. De vajon miért? Nem mutathatja ki az örömét a férfiaknak anélkül, hogy azok ne próbálnák meg rögtön kihasználni. Kissé elszégyelli magát, az idősebb gyermekei ráadásul mérgesek is rá. Különösen hülde, akinek a következő napokban el kell viselnie társai élcelődését, a kis Günnár viszont azért duzzog, mert nem szaladhatott ki anyukája után az utcára, és nem ugrálhatott vele odakint. Hülda feltartóztatta, és a kis öccse zokogva kapálózott az ölében. Talán senki nem látta, mondja Margrét, hogy megnyugtassa őket, és különben is, mi a baj azzal, ha az ember néha örül az életnek. Hogy mi van benne? Persze semmi. Nem kellene olykor minnyájunknak kirohanni és kiáltani valamit az élet dicsőítésére, vagy talán ennyire magától értetődő, hogy élünk. Hányszor rohantunk ki a házból, hogy ünnepeljük az életet, ezt a fáradt állatot, e viharvert virágot, e búgó hangot? Tényleg nem vette észre senki Margrétot, kivéve persze a gazdát, aki viszont nem tartja magában a dolgot és már ez a hír fogadja Oddürt, amikor a roskadásig teli hajóval jó néhány órával később kiköt a parton, mint már oly sokszor. Az elmúlt két évben ez a hajó fogta a legtöbb halat, hogy a felesége kirohant az utcára, megölelt egy ismeretlen férfit, ráadásul hisztérikusan sikoltozva. Nem is sikoltoztam, tiltakozik Margaret. Én ezt másképp hallottam, sziszegi Oddür, aki éppen akkor ért haza és most felalá járkál a konyhában. Margrét az asztalnál ül. A hosszú nap és több órányi sütés után csinos pírral az arcán, megszabadulva a súlyos sötétségtől, és noha a finom illat éjséget ébreszt ott dűrben, a dühét nem csillapítja, sőt, éppen ellenkezőleg. Miért kellett ezt tennie, sikoltozva, fel sem öltözve kirohannia, és a tetejébe pont azt az átkozott kirkyűbóli szigmündürt megölelnie? Nem is tudtam, hogy ismered, jegyzi meg Margrét halkan, a szemét lesütve, mintha a konyha beszélne. Ismerem. Nem tudok olyan emberről, aki ismerni akarná azt a szarházi barmat. Az a szerencséje, hogy mire kikötöttem már hazaért, különben sózott halat csináltam volna belőle. Mi az Istent jelentsen ez az egész? Mit felelhet erre, Margrét? Hogyan írhatná le azt az örömöt, ami akkor járta át, amint váratlanul elszállt belőle a sötétség, egy szempillantás alatt elillant, és a kilátástalanság az élet ünnepévé változott. Hogyan magyarázhatná el másképpen, mint hogy beszámol arról az éjszakáról, amikor útját állta a halálnak, amiből az a sok szörnyűség következett? Ott azonban sosem értené meg, sosem fogja őt megérteni. Margrét felpillantott rá a konyhasztal mellől, ahogy ott áll délcegen az ablakon beáradó fényben, és még látja benne azt, amiért úgy lelkesedett, ami lenyűgözte, ami még Kanadában sem hagyott neki békét, pedig egy óceán választotta el őket egymástól. Látja benne, ugyanakkor azt is érzékeli, hogy valami távolság feszül közöttük, olyan, amit nem lehet megmérni amit sem szavakkal, sem érintéssel, sem csókokkal nem lehet áthidalni. Vajon miék ékelődött közéjük? Mi a neve? Kitette tette oda? Miért ilyen nehéz és igazságtalan az élet? És ő maga is miért ilyen szerencsétlen? Hiszen szégyent hoz a családjára. És miért nem tesz odyr erőfeszítést, hogy megértse őt? Miért nem enyhül már meg és lép oda hozzá a konyhában, átszelve az óceánt erős karjaival, Óvó öledésével, melyben megnyugodhat és kialhatja a sötétséget. Margret ismét a konyhaasztalra mered. Szóval ez így néz ki. Az asztalra teszi a kezét, hajdan fehérebb volt puhább, egyáltalán nem ilyen repedezett és vörös. Behunja a szemét, és sírva fakad. Vajon azért sírunk, mert a nyelv tökéletlen, és nem ér le egészen az életfenekéig? ugyan még félig sem jut le, nemhogy a legmélyebb hasadékokba. Vajon a könnyek ott kezdődnek, ahol a szavak megakadnak, vajon üzenetek a mélyből, az érintetlen mélységből? Odür látja, hogy Márgrét válla rászkódni kezd az erőlködéstől, hogy elfojtsa a könnyeit, és először csak még inkább elünti a méreg, mert amikor az ember mérges, akkor az is akar lenni, szabadjára akarja engedni a dühét, legszívesebben, végtében kirohanna a völgybe, kiráncigálná szigmündűrt azt a szarzsákot, azt az Isten barmát a kertbe, és alaposan helyben hagyná, kiütni a rothadó fogait, és kiverné belőle az épp annyira rothadó jellemét. Mindig is elviselhetetlen alak volt, van benne valami idegesítő, az embernek viszkettőle a tenyere, ha csak ránéz, és Margrétnak pont ezt a férfit kellett ölelgetnie, aki aztán persze körbe járta a falut, még henceget is vele, beszámolóját cseppet sem tompítva. Margrét félig felöltözve szaladt ki, és hozzádörgölte a mellét, leplezetlen hévvel és tűzzel, minthogy végre igazi férfira talált. Ott dűr ennek felidézésétől olyan haragra gerjed, hogy ökölbe szorítja a kezét, de Margrét akkorra már sírva fakad. Képtelen visszafolytani a könnyeit. Csak zokog, és ott egy pillanat alatt elszáll. Olyan hirtelenséggel, hogy az már szinte fáj. Egyszer csak teljesen kiürül. Azt sem tudja, hová legyen. Nem egyszerű, ha az ember teli van háborgó és erővel, ami váratlanul elszáll belőle. Ő pedig ott áll üresen és bénultan, lógókarral. Bár csak kint lehetne most a tengeren. Leginkább rossz időben. Akkor lenne valami értelme a két karjának. Margrét sír, bár csak logó lógókarjait evezőkké, magát pedig csónakká tudná változtatni. Margrét, szólal meg végül oddűr, olyan reketten, hogy eszót szót, e nevet érteni sem lehet, inkább valami mormogásnak hangzik. Megköszörüli a torkát, újra megpróbálja. Drága Margrétom, és telnek az évek.